Prăbușirea centrului. Nota, Articol publicat în limite noiembrie 1986. Am încheiat nota. De ce este atât de greu să scriu la dispariția lui Mircea? Poate pentru că orice cuvânt trădează, reifică. Prezența lui atât de vie îmi pare că se risipește la atingerea oricărui cuvânt cu care încerc să o exprim. Toate aceste verbe al căror timp va fi de aici înainte iremediabil la trecut, acoperă și ascund ceea ce vibra de un contact viu izvorât departe în trecut printre niște oameni pentru care Mircea era simultan mit și realitate. Așteptările și proiecțiile mele, surtina acelui trecut și imaginile acestui prezent, cum pot fi ele spuse fără a în convenționale mărturii. Poate este mai decent a vorbi despre sentimentul de vid care ne învăluie acum pe toți Poate este mai potrivit să mă întreb în ce fel plecând Mircea ne dezvăluie locul pe care îl ocupa în noi Așa cum marea la reflux dezvăluie pustiul plajei Mircea ne obișnuise cu fluxul și refluxul lui peste ocean. Absența lui iarna era pentru noi promisiunea reîntoarcerii în vara următoare. Ne obișnuisem a înțelege prezența ca o prezență amânată. Ea dura pentru noi aici un an. Pentru cei de acolo din București, ea dura decenii în fiecare an un lung an în plus, într-un șir în care timpul real se rarefiase și se risipise. Această anuală apariție-dispariție avea pentru noi ceva dintr-o existență care aluneca de la sine în mit. Un joc cu timpul, un joc cu viața, o amânare a contactului ca o pregătire pentru încetarea lui finală? Poate, dar era și altceva, un joc al regrupării în jurul centrului. La București, Paris, Chicago, poate și altundeva, aceeași mișcare se isca de adunare către Mircea ca înspre un firesc centru. Gravităm în jurul lui chiar atunci când el venea spre noi maestrul unui grup de elevi? Era pentru mulți probabil și aceasta, dar el era pentru toți, cred, în primul rând, altceva. Mircea se mișca pur și simplu în spațiul în care noi înșine situam centrul vieții noastre. Ne refeream la el, cu știință sau fără, chiar și atunci când ne căutam drumul altundeva. Citindu-i cărțile, nu admiram doar o filosofie a centrului, ci o și trăiam. Autorul acelor cărți nu ne informa din afară, ci ne vorbea dinăuntru. Cităm acele pagini cu sentimentul confuz de regăstirea a ceva pierdut sau uitat și ne comportam în raport cu el a idoma personajelor sale, în raport cu un eveniment, un loc, un instinct trecut, căruia îi confereau o importanță centrală, decisivă pentru viața lor. Personajele ne cu ele în această căutare a centrului și a sensului pierdut, așa cum personajele gravitau în jurul câte unui fărâmă care părea să dețină acel sens, așa gravitau cititorii în jurul autorului de deopotrivă supuși misterioasei atracții a centrului identificam în Mircea Eliade nu numai centrul unui grup, ci și centrul din noi înșine. Bucuria de a-l revedea era și bucuria de a ne întâlni cu noi înșine într-un spațiu interior, vibrând din nou de viață. Ritualul regăsirii anuale a lui Mircea Eliade – era oare acesta un efect al lecturii cărților lui, un semn al destinului autorului, sau era el mai curând pentru Mircea ca și pentru noi, semnul că învingeam risipirea noastră prin lume, distanța în spațiu și mai ales în timp, de o țară, de un centru în care cu toții cândva ne-am aflat și care a fost al nostru. Mica Eliade a reprezentat pentru noi acest centru pierdut, pentru românii de pretutindeni. România, din literatura lui, s-a înfățișat mai pură decât cea din realitate, căutarea și exaltarea centrului în paginile lui Eliade a compensat pierderea și degradarea României în actualitate. Imaginea centrului regăsită la Mircea a fost o imagine interioară, dar ea a fost o imagine românească. Am bănuit adesea în obsesia centrului la Mircea durerea nemărturisită a aceleiași rupturi de care suferam toți. Ea era transfigurată de el în teorie, așa cum era exorcizat în narațiune spațiul geografic inaccesibil. Mircea reprezenta pentru noi centrul, dar ce reprezenta centrul pentru Eliade însuși? Actul de a scrie despre acesta... Ca o pasare migratoare, nicăieri acasă definitiv, dar peste tot așteptată ca dovada liniștitoare a unui ciclu împlinit, Mircea purta cu sine harul de a reconstitui în fiecare loc centrul acestuia, dar el purta și rana invizibilă a neîncetatei migrațiuni, semn dublu de forță și fragilitate. La oprirea pendulului, la încetarea migrării, la imposibilitatea amânării, la stingerea ritualului, mă regăsesc, ne regăsim singuri. Centrul este acum vid. Rămas bun, Mircea. Noi vom trăi de aici înainte cu vidul nostru.